Leo tunakuletea historia ya mkoa wa Simiu. Simiu ni mkoa unaopatikana kaskazini mwa nchi ya Tanzania. Mkoa wa Simiu ulianzishwa tarehe mbili Machi 2012. Mkoa huu unapatikana kaskazini mwa nchi ya Tanzania, kusini mashariki mwa Ziwa Victoria. Mkoa huu upo katika longitude tatu, tatu hadi nane, njuzi moja mashariki ya mistari ya Greenwich. Na latitude sifuri hadi lati nne, njuzi sifuri kusini mwa Ekwatora. Kwa upande wa kaskazini mkoa asimiu umepakana na mkoa omara upande wa mashariki mkoa wa arusha na singida na manyara kusini mkoa wa shinyanga na tabora na upande wa magharibi mkoa wa mwanza mkoa una eneo la kilomita za mraba 23807 na, na katika ndani ya mkoa asimiu kuna shughuli mbalimbali zinazofanyika kama vile kilimo na ufugaji hizo ndio shughuli kuu za kiuchumi zinazofanyika ndani ya mkoa wa asimiu katika eneo latumika kwa ufugaji ni kilomita za mraba 11479.10 kilomita za mraba 11723 hadi 60 ni eneo la hifadhi ya taifa ya mbuga za wanyama Serengeti ya akiba ya maswa kirejeshi na mwiba na hifadhi za jumuiya za wanyamapori ya mkoa iliyoko katika wilaya za miatu kilomita za mraba 605 na, na eneo la maji ya ziwa Victoria kwa upande wa hali ya hewa katika mkoa wa Simiu, hali ya mvua kwa mwaka katika mkoa wa Simiu ni kati ya mita mia sita hadi mita mia tisa. Katika baadhi ya maeneo, kiasi cha mvua ni mita 400. Hali ya hewa ni joto kati ya kuna nane hadi moja. Kwa ujumla kuna misimu miwili ya mvua kwa mwaka. Msimu wa mvua zavuli kati ya mwezi Oktoba hadi Disemba na ule wa masika katika miezi ya Februari hadi Mei kila mwaka. Katika uta wala ndani ya mkoa Simiu. Mkoa Simiu unaundwa na wilaya tano zenye majimbo saba ya uchaguzi ambayo nilitima Bariadi, Maswa Mashariki, Maswa Magharibi, busega Kisesa na Meatu. Na hiyo ndio historia ya mkoa Simiu, ni mkoa unaopatikana kaskazini mwa Tanzania. Historia hii mlitoa kwenu na Esta TV imeandaliwa na kusimuliwa kwenu nami Astrida Samueli Asante.